Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Azért fontos megérteni a pozitív érzelmek, pozitív tapasztalatok működését, mert olyan sok ember boldogtalan a földön. Gyerekkoromban azért kezdtem érdeklődni a pszichológia iránt, mert észrevettem, milyen boldogtalanul zavarodottan illa körülöttem a legtöbb felnőtt. Sajnos ma sem változott gyökeresen a helyzet. Annál több okunk van arra, hogy tegyünk valamit. Csíkszen Mihály Mihály. Szeretettel köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is. Kovács M. István vagyok. Ma folytatjuk tegnapi adásunk témáját a pozitív pszichológiáról lesz szó. Magyarországon elsők között tett nem is csak valamit az emberek boldogsága érdekében dr. Olá Attila, az ELTE Személyiség és Egészség Pszichológiai Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Pozitív Pszichológiai Kutatócsoport elnöke. Létrehozta a Pozitív Pszichológia Laboratóriumot. Az eddigi kutatásaink egyrészt, a flow élmény tanulmányozásával foglalkoztak, de ez a flow élmény ez egy nagyon illonékony dolog. Nagyon nehéz tanulmányozni. Megpróbáltuk az agyi tevékenységét regisztrálni azoknak a személyeknek, akik feltételezhetően, illetve az önbeszámolóik alapján, Fló állapotban voltak. A fló élménynek az előállítására a számítógépes játékokat használtuk. A számítógépes játékoknál megvan minden feltétel arra, hogy az emberek fló állapotba kerüljenek. Azt néztük meg, hogy mi a jellegzetessége a flóban tevékenykedő személy agyi aktivitásának, és az eredményeink azt mutatták, hogy az a feltételezés, hogy flow állapotban az idegrendszer kisebb megterhelésnek van kitéve, mint ugyanazon tevékenység nem flow feltételek közötti végzése közben, ezt igazolni tudtuk. Ami egyben összhangban van azzal a tapasztalattal is, hogy a flowban tevékenykedő emberek nem fáradnak el. A másik dolog, amit a flowval kapcsolatban vizsgáltunk, az az, hogy a személyiség, a sajátosságok milyen kapcsolatban vannak a flow képességgel. Nem lehet megtanítani valakit arra, hogy flow állapotba kerüljön. Viszont a flóállapotba kerülés személyiség feltételeit lehet kutatni, és lehet is fejleszteni azokat a képességeket, személyiségsajátosságokat, sajátosságokat, amelyek támogatják a flóállapotba való kerülést. Tehát először is ahhoz, hogy az ember flow állapotba kerüljön, ahhoz kíváncsinak kell lennie. A kíváncsiság, az érdeklődés, a nyitottság a világra az előfeltétele annak, hogy az ember olyan tevékenységekbe fogjon, amihez oda szentelődik. Na most, amikor az ember a flow állapotban van, hogy benne maradhasson, ahhoz folyamatosan lépés kell tartania a kihívással. Itt pedig... A fló fenntartását segítő vagy támogató tulajdonságok a lényegesek, tehát a leleményesség, az érzés kontrollképesség, amelyek így bevethetők, amikor az ember elakad. A harmadik csokorja a személyiség tulajdonságoknak pedig a flót őrző vonások. Ahhoz, hogy flóba maradhassunk, ahhoz ki kell zárni mindenféle olyan hatást, amely eltereli a figyelmünket a feladatról. Tehát az érzelmi kontroll, tehát az, hogy ne úszanak be a tudatba olyan dolgok, amelyek elterelnék a figyelmet. Impulzivitás kontroll, az ingerlékenység kontroll, önszabályozás hatékonyságát biztosító személyiség tényezők, amelyek a flót őrzik. És így, ha ezekre a tulajdonságokra fejlesztő programokat dolgozunk ki, akkor segíthetjük az embereket abban, hogy a mindennapi tevékenységeiket flow-vá varázsolják. A világban ilyen jellegű kutatások nem folytak, ez a társas flow kérdésköre. Tehát, hogy társas együttműködésben is létre lehet -e hozni flow élményt. Az a kiindulási pontja ennek az elgondolásnak, hogy amikor valamilyen feladatot oldunk meg és összetolgozunk egy feladatban akkor a két személynek a kompetencia készlete a hozzáértés készlete összeadódik. Tehát hogyha koncentráltan együtt végzünk feladatot akkor van esély arra hogy ezzel az összeadott kompetencia tőkével továbbben tudunk maradni egy feladatban mert a felmerül problémákat, kihívásokat egymás támogatva hosszabb ideig tudjuk kezelni. Magyarodi tíme az Elte Személyiség és Egészség Pszichológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde doktori disszertációját a Flow élmény társas helyzetben való átéléséről írja. Körülbelül a harmad vagy negyed éves voltam még az egyetemen, amikor elolvastam Csicszeniainak a, a flókönyvét. És akkor az úgy elkezdett motoszkálni a fejemben, hogy lehet, hogy érdemes valami ilyesmiből szakdolgozatot írni. És mivel HR területen dolgoztam, kíváncsi lettem rá, hogy a HR tanácsadóknál ez a fajta élmény, ez a jelenség, ez hogyan mutatkozhat meg. Úgyhogy ebből írtam a szakdolgozatomat Ola Attila professzornál, és akkor ő vetette fel, hogy mi lenne, ha jönnék tovább doktori iskolába, és folytattam a kutatást a flow és a társas interakciók közötti kapcsolatról. A szakdolgozatomban arra jutottam, hogy a munkahelyi teljesítménnyel, illetve elégedettséggel összefüggésben van az átélt flow élménynek az intenzitása, illetve az is egy érdekes eredmény volt, hogy az ügyfelek, illetve a tanácsadóknak a flow élménye és értékelése az konvergál, tehát valószínűleg valamiféle ilyen közös jelenségről is szó lehet, és akkor ugye ez volt az alaphipotézise a doktori kutatásoknak kísérleti módszert annál sikerült azt kimutatni, hogy a páros tevékenység során átélt flow élmény az valóban intenzívebb, mint amikor egyénileg végez valami nagyon hasonló feladatot a személy. Tényleg van egy ilyen hozzáadott érték ennek az interakciónak. Nagyon lényeges az, hogy itt nem az történik, amikor közösen csinálunk valamit, és közben átéljük a flót, hogy közben nagy barátság van, és nagyon pozitív érzelmeket táplálunk egymás felé, hiszen ugye a flóélmény az nem érzelem, és hogyha flóban vagyunk akkor csak és kizárólag a tevékenységre koncentrálunk, semmi más nem számít, és ugyanez a, a helyzet meg feltételrendszer fennáll társas helyzetben is. Több mérőeszközt fejlesztettünk arra vonatkozóan, hogy ugye tudjuk mérni megbízhatóan és lehetőség szerint pontosan a flow élményt, úgyhogy először ha itt az Eltén a Pozitív Pszichológia laborban kidolgoztuk a flow állapot kérdőjévet, ugye ezzel tudjuk vizsgálni a flow élmény létrejöttéhez szükséges feltételeket, hogy ezeket mennyire intenzíven tapasztalja és érzékeli a vizsgálati személyünk, illetve ennek a másik skálája azt vizsgálja, hogy hogy néz ki ennek az élménynek a dinamikája. A flow élménnyel kapcsolatban rengeteg alkalmazott szintű kutatás, illetve ilyen intervenciós javaslat már fel, tehát akár szervezet pszichológiában, akár a, a klinikai gyakorlatban, akár az iskolai gyakorlatban már azért megjelenik a flow az alkalmazása. Láttuk azt, hogy intenzívebb élményt élnek át közös helyzetben, tehát akkor feltételezhető az, hogy a pozitív hatásai is flow élmény átélésének ugye intenzívebbek lesznek. A diákok sokkal szívesebben fognak iskolába járni, hogyha gyakrabban van olyan lehetőségük, hogy mondjuk csoportban vagy párban dolgozhassanak, valamilyen érdekes kihívást jelentő tevékenységen. Ugye ott már a másikhoz való kapcsolódás is eléggé erőteljes élményt fog nekiadni, és akkor szépen kielégülnek az úgynevezett humán alapszükségletek, ami a kompetencia, az autonómia, illetve a másokhoz való kapcsolódás. Várható az, hogy szívesebben fognak ezekbe a közös tevékenységekbe bevonódni, várható az, hogy a kapcsolatoknak a minősége meg fog változni, illetve nagyon lényeges szempont az, és ezt is sikerült kutatásokkal igazolnunk, hogy a flójamény átélése után szignifikánsan megnő a pozitív hangulatnak a mértéke, és szignifikánsan lecsökken a negatív hangulatnak a mértéke, és itt is van különbség az egyéni és a társas helyzet között, mind a kettőnél megfigyelhető ez a változás, viszont társas helyzet esetében nagyobb. Az autotelikus személyiség Csikszent Mihályi Mihály elmélete szerint az a személyiség típus, amelynek könnyebb áttélnie az áramlatélményt, ezek az emberek gyakrabban és intenzívebben merülnek el ebben az áramatérményben. Dr. Szondi Máté, klinikai szakpszichológus, egyetemi adjunktus. A legfontosabb jellemzője ennek a személyiségtípusnak típusnak az, hogy olyan tevékenységeket választ, olyan tevékenységeket végez, amelyek számukra intrinzik módon jutalmazó jellegűek. Ez azt jelenti, hogy maga a tevékenység öröme az, ami motiválja őket, nem pedig az a cél, amit ezzel a tevékenységgel szeretne elérni. Például, hogyha valaki a munkáját önmagáért szereti, és magát a, a munkavégzés folyamatát is élvezi, akkor sokkal nagyobb valószínűség élet közben áramlatélményt. Mint hogyha azért végeznék kizárólag a munkáját, hogy ezáltal fizetést kapjon. De ahhoz, hogy boldogok legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy nem leszünk mindig boldogok, el kell fogadnunk azt, hogy a teljes, tartalmas, intenzív élet elkerülhetetlen velejárói, az időlegesen megjelenő negatív érzések és gondolatok, hogyha képesek vagyunk ezeket elfogadni, észrevenni, anélkül, hogy megérnénk tőlük, akkor ezek nem fognak tartóssá válni, nem lesznek túlzottan intenzívek, és így marad hely az életünkben a pozitív érzéseknek is. Van egy nagyon fontos paradox titka a boldogságnak, ez pedig az, hogy ha mi görcsösen próbálunk egyre boldogabbak lenni, akkor nagyon nagy annak a valószínűsége, hogy egyre távolodni fog tőlünk ez az élmény. Ezt a jelenséget hívjuk boldogság csapdának, a boldogság csapdának több oka van. Először is, amikor mi maximálisan boldogok akarunk lenni, akkor ennek az a következménye, hogy bármilyen negatív gondolat vagy negatív érzés jelenik meg bennünk, akkor ezt megpróbáljuk elnyomni, elfolytani, kontrollálni. Nem akarok arra gondolni, hogy nem fog sikerülni, nem akarok szomorú lenni, nem akarok... Lehangoltá válni. Amikor én arra fókuszálok, hogy elkerüljek egy élményt, egy gondolatot, egy érzést, akkor egyre erősebbé teszem. Hogyha arra fókuszálok, hogy nem akarok szomorú lenni, akkor ezzel önmagában már erősebbé tettem ezt az elkerülni kívánt gondolatot, és így már is közelebb kerültem a boldogság csapdához. A boldogság csapda másik oka az, hogy nagyon gyakran olyan módszerekkel próbálom javítani a hangulatomat, amelyek rövid távon rendkívül hatékonyak, hosszú távon viszont a káros hatásai kerülnek előtérbe. Klasszikusan, például a szorongás oldására az alkohol az egyik leghatékonyabb eszköz, rövid távon, hosszú távon rengeteg pszichológiai és fizikai káros mellékhatás kerül előtérbe. Akkor, hogyha én azért végzek valamilyen tevékenységet, hogy azáltal boldogabb legyek, mert mondjuk azt olvastam az interneten, vagy valamilyen önsegítő könyvben, hogyha testezés végzek, akkor boldogabb leszek, és ezért én elmegyek futni. Akkor ennek megvan az a veszélye, hogy a tevékenység közben nem a tevékenységgel fogok foglalkozni, és így nem jön létre az élmény, hanem azt figyelem görcsösen, hogy már jobban érzem -e magam. Már futottam egy kilométert, vajon csökkente már a szorongásom, már 5 kilométer, még semmi már 10 km semmi, hagyjuk a fenébe. Tehát, ha én azért végzek valamilyen tevékenységet, hogy ezáltal boldogabb legyek, akkor nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni. Épp ezért tanásként azt szoktuk megfogalmazni, hogy érdemes zárójelbe tenni azt a kérdést, hogy mennyire érezzük boldognak magunkat. Sokkal előrevívőbb és hasznosabb az, hogyha teljes tartalmas, tevékeny életre fókuszálunk, amiben kapcsolódunk másokhoz, ahol alkotunk, ahol átérjük az áramlatélményt, és közben nagy valószínűséggel, mint egy mellékhatásként a boldogság élményét is átéljük. Általánosíthatóan boldogsággal tölt fel, ha Megélem a természettel való egységet. Doktor Attila. Tehát, hogyha azt tapasztalom, hogy tartozom velem azonos mentalitású emberek világközösségéhez, úgymond, hogy, hogy tudom, hogy vannak emberek a világban. Ezek lehetnek vallási közösségek, bármilyen tudós közösségek, ezek mind boldogságélménytől eredményezhetnek. Tehát ezek a jólétnek a feltételei, és hogyha rendszerezni akarom ezeket a feltételeket, akkor azt mondhatnám, hogy a boldogságunknak feltétele az érzelmi jólét, a pszichológiai jólét, a szociális jólét, és a spirituális jólét. Zsíkszentmihályi Mihály Fló az Áramlat a tökéletes élmény pszichológiája című könyvében abban is segít, hogyan adjunk értelmet életünknek. Ezt írja. Ha élvezzük a munkánkat, barátaink társaságát és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk, akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. Ez azt jelenti, hogy egész életünket egyetlen egészséges áramlat tevékenységé kell alakítanunk. Ha kellőképpen nehéz céltűzünk ki magunk elé, az összes többi magától körvonalazódik, és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére, az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk, akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek egymással. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek, és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra, mind a jövőre nézve is. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. Mindenképp érdemes tudatosítanunk magunkban azt, hogy mit szeretnénk, merre fele haladjon az életünk. Ez szoktuk felejteni azt a nagyon egyszerű tényt, hogy az életünk véges, Dr. Szandi És Épp ezért nagyon sokszor céltalanul vagy célt vesztve az élet tengerén. Ilyenkor történik meg az, hogy a legkülönfélebb hatások ide-oda vetnek minket az élet tengerén. Nincs -e egy konkrét kapaszkodó amilyenkor segítséget jelenthetne. Hogyha képesek vagyunk tudatosítani azt, hogy mit is szeretnénk elérni ebben az életben, például olyan nagyon egyszerű gyakorlattal, hogy elképzeljük azt, hogy a haláloságunkról visszanézve mi ennek is szeretnénk látni az életünket, akkor ez segíthet abban, hogy amikor a nehézségekkel nézünk szembe, amikor intenzív érzelmeket élünk át, akkor milyen irányba haladjunk, akkor milyen döntéseket hozzunk. Tehát az élet célok kapaszkodót jelenthetnek az élet nehézségei során. Van egy elméletünk a globális jólétre vonatkozóan, Doktor Oláh Attila. Ebben mi integráljuk a érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a spirituális jólétet, és ezt tekintjük a mentális egészség indikátorának. Van munkacsoportunk, amelyik az érzelmi intelligencia kérdéskörével foglalkozik. És volt egy kutatásunk, a jó tanárkutatás volt, ahol próbáltuk azonosítani azt, hogy a diákok szemszögéből, kik az igazán sikeres tanárok, milyen erősségekkel és erényekkel írhatók le azok a középiskolai tanárok, akik a diákjai körében elismertek. Folyamatosan publikáljuk az eredményeinket, bízunk abba, hogy majd a gyakorlatba is átültetődnek. Mihály Mihály flow elméletét és a pozitív pszichológia eredményeit szerte a nagyvilágban számos nagy cég ültette gyakorlatba. Az eredmény a termelékenység megsokszorozódása, dollármilliárdos növekedés. Ausztráliában, Finnországban, Németországban, egyes iskolákban használják és a deviáns viselkedések jelentős csökkenését tapasztalják. A tibeti-bután királyság országos jóléti programjának része a pozitív pszichológia, és a bután királyságban a bruttó hazai ösztermék helyett a bruttó nemzeti boldogság lett hivatalosan a jólét mércéje. Felhívtuk Los Angelesi otthonában Csíkszent Mihály Mihály professzort. A flow gyakorlati alkalmazásának eredményeiről is szó esett. Az alkalmazásokról mindig úgy tudok, hogy egy székvezető vagy egy tanár jön és mondja, hogy ne, nah, nagyon jól tudtam végezni a munkámat, mert tudtam a flow használni, és van több tanulmány, akik ezt kimutatják tudományosan is. Például egy dél koreai nagy vállalat meghívott többször, hogy menjek és beszéljek ottan a cégvezetővel, meg több mint százezer alkalmazottjuk volt az országban. A főnök mutatta, hogy mi történt, mikor bevezették a Flow, mint egy üzem stratégia. Azt mondja, hogy hat és fél milliárd dollárral többen terestek azóta, mint hogy ezt előtte elvárták, használják a általános iskolákba is, de vannak egész iskola rendszere különböző helyen Amerikában, akik használják a flótszal. Úgy látszik, hogy segít. Felismerjük az emberi akarat határait, és elfogadjuk, hogy a világ egyetem felett nem uralkodni kell, hanem együtt működni vele, akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal, az élet is értelmet nyer. Csíkszent Mihály Mihály Végére értünk. Munkatársaim voltak az Arhív anyagok kikeresője Sulán György, a hangmester Maksai Helga, a zenei szerkesztő Sebők György, a gyártásvezető Rubin Gabriella, a szerkesztő Szabó Ágnes, a műsorvezető Kovács Mistván.